A teremnek is beillő szobában Éljá először nem látott semmit. A tíz-tizenkét ágyat szürke paravánok fogták közre szemmagasságig. Csak az ablaknál hagytak nagyobb helyet. Bertenson az ágyak alkotta szűk folyosón arra felé igyekezett. A két nagy ablakon bezúdult a márciusi nap aranyszúataga. A kertfái mögött földszintes házak keskeny sávja húzódott. Rajtuk túl ezüst kéken nyújtózott, a néva jégtől megszabadult tükre. Bertenson jobbra lépett, eltűnt a paraván mögött. Ilja csak a hangját hallotta. Látogatót hoztam, Magyest Petrovics! Ilja, ahogy kiért a paravánok határolta részre, először a szemét látta meg a szürkész zöld, kissé távolálló szempár pillantását, amint egy másodpercig idegenül és ellenségesen figyelt. Azután nem csak a táskás szemek, hanem az egész duzzadt arc egyetlen mosolyával volt. Ilja, drága Ilja Jefimovics! A régi bariton alig veszített valamit erejéből. Ami nagyszerű rudasunk. Ugye, emlékszik még erre a névre? Hát persze, hogyan is felejthetné el, mikor ön tovább húz, mint hűséges, nagyszerű rudas. Csak én döltem ki a sorból. Párnával feltámasztva ült az ágyban. A napfény még a szürke kórházi pokrócot is lángra gyújtotta. A gyűrűt hálóing begombolatlanul, látni engedte erős melkasát. Karját kitárva olyan mozdulatot tett, mintha ki akarna ugrani az ágyból. Az ablak mellől az ápolónő ijetten indult az ágy felé. – Kérem, ezt Petrovics! – a hang öblössé dagadt. – Most ne kérjen semmire, kedves kátya! Most nem hallgatok magára, most fellázadtam, és bármit is mond, felkelek és megölelem ezt a nagyszerű embert, ezt a nagy művészt, az én csodálatos barátomat. Maga nem is tudja, kátya. Azaz bocsánat, Jekatyerina Ivanovna, hogy ki a vendégem? Nem más ő, mint maga Ilja Jefimovic Repin, az első orosz festő. Érti már, hogy miért érzem magam úgy, hogy táncolni tudnék. Méghozzá, gopakot. Igaz, drága Ilya Jefimovics? Az ön ezt a pompás, friss táncát. Ilya már az ágynál állt. Lehajolt, hogy a karok átölelhessék. Mert írtam egyet nemrég. Egy gopakot. A mondatok áradása nem apadt el, miközben Mogyeszt Petrovics élja hátát velegette. Maga még nem is hallotta, öh, nem is hallhatott róla. Micsoda vérpesdítő, nagyszerű tánc! Öh, ezt táncolja az én szorocsincim záró jelenetében az egész falu tam tam tararar tum tum ta tum ta. Ah, ettől a ritmustól még a bénák is táncra perdülnek. Nem mondták? Jutott végre szóhoz Iljá, hogy befejezte a szorocsincit. Igen, igen, befejeztem. Itt van az egész a fejemben. A részleteket persze még tisztázni kell. Egy-két dolgom feltétlenül változtatni akarok, de megvan, drága rudas uram, megvan! Ó, micsoda öröm, hogy láthatom, hogy ölelhetem! A karok hirtelen leváltak íjjáról, és Mogyeszt Petrovics hátrahanyatlott. Yekaterina Ivanovna aggódva még közelebb lépett. Bertenson azonban mozdulatlan maradt az ágylábánál. Iljá zavartan pillantott rá. A doktor arca kifürkészhetetlen volt. Mogyeszt Petrovics mélyen lélegzett, bal kezével a szíve fölött a mellét dörzsölte. Ne jegyem meg, liekte. Ne gondoljon semmi rosszra, drága Ilya Jefimovics! Nagyon bántana, ha megijesztettem volna. Semmi! Semmiség az egész, csak a régi barát jelentkezett. Mindkezett a leghűséges ebben kitartó barát. Hiszen ön is jól emlékszik rá. A szívdobogás, a paltitáció kordisz, meg egy kis fulladás. Ilyenkor úgy érzem, hogy macskák kaparásznak a szívemen. Istenem, szegény vicsuskát is ez kínoszta. Tudja azt a drága Hartmant, pedig egy évvel fiatalabb volt, mint én, amikor... De én nem hagyom magam. Iezdget, ijesztget, már jó tizenöt esztendeje. De én egyre kevésbé vagyok ijedős. És nem hisz neki ez a nagyszerű doktor sem? Az én drága professzorom, Lev sem. Szigorú gyógyítóm és... Kegyetlen őrizőm. Így van? Bertanszon mosolyogva bólintott. Nincsenek macskák, Magyest Petrovics, és nem hagyjuk, hogy legyenek. Ön egyre erősebb és egyre egészségesebb, ami persze nem jelenti azt, hogy nem leszek éppen olyan szigorú, mint eddig voltam. Magyest Petrovics megejtő szomorúsággal nézett a doktorra. Komolyan mondja ezt a szigorúságot, doktor Doctis szíme. Miért mondja komolyan? Ugye csak tréfál? Az én rég nem látott nagyszerű barátom látogatását igazán illene megünnepelni egy kis... csak egy egészen kis... A bariton fokozatosan veszített erejéből. Végül sóhajba fulladt. Hát jó, megértem. Csak ön nem ért meg engem, Lev Bernardovic. Nem érti meg, hogy már... Nem árthat nekem. Túl vagyok a nehezén. Tele ne vagyok erővel, tervekkel, dolgozni akarok. Mit árthat nekem akkor egy kis... Egy egészen kis. Másodszor is elakadt Bertenson a makacs hallgatásán. Váratlanul az ápolónőhöz fordult: Kérem, kedves jeketyérína Ivanovna nézzen utána, mi van az újságjaimmal. Tegnap nyolc óra után itt voltak. Most meg rögtön tíz óra. Szükségem van rájuk. Az, hogy itt fekszem, még nem jelenti azt, hogy el akarok maradni a világtól, sőt, mindenről tudni akarok. Jeketjerina Ivanovna szótlanul bólintott, és kifelé indult. Útközben pillantása találkozott Bertensonéval, és Jeketjerina Ivanovna ismét bólintott. Mogyaszt Petrovics komoran hallgatott. Élián nem tudta, mit mondjon. Így a csendben hallották az ápolónő lépteit a paravánok mögött. Azután az ajtó nyitását csukódását. Imbelkundi... morogtam, hogy ezt Petrovics. Miért kellett önnek, drága doktorom, így rám kátja előtt? A well Igaza van. De akkor sem kellett volna. Ön hozta szóba... Mogy ezt Petrovics... felelte a doktor... Én nem tehettem mást, mint hogy nem feleltem, remélve, hogy hallgatásom. A hallgatása, fortyant fel Mogyeszt Petrovics. A hallgatása rosszabb volt, mint ha bármit mondott volna. Ön nem hisz nekem Lev Bernárdovics. Én ugyanezt mondhatom önnek, szólt közbe halkan a doktor, de Mogyeszt Petrovics nem hagyta magát félbeszakítani. Ön nem hisz nekem. Pedig már egészséges vagyok. És hamarosan eljön az idő, amikor esküszöm, megmutatom, bebizonyítom, hogy egészséges vagyok, és azt tehetek, amit akarok. Nem hiszi? A doktor hallgatott. És Ilja rájött, hogy ez az a fegyver, amivel Mogyest Petrovicsot ártalmatlanná lehet tenni. Nos... Se jó, mondta egészen más hangon, és felemelkedett a párnáról. E basta. Nem azért jött ide ez a drága ember, hogy a mi csatározásainkat élvezze? Én is így gondolom. Szólalt meg végre a doktor. Hangja reket volt az erőltetett hallgatástól. Éppen ezért talán az a leghelyesebb, ha én most magukra hagyom önöket... Nem búcsúzom, fordult íjához. Még találkozunk. Mogyeszt Petrovics kimértem bólintott. Szeme végig kísérte a doktort, amíg az el nem tűnt a paravánok mögött. Szörnyű ember, mondta Érjának, nem törődve azzal, hogy a doktor hallja. Módszeres, Tudományos! Következetes. Nincs benne semmi szív. Olyan, mint karszínká Emlékszem, egyetlen nyáron tizenhatot írt. És még büszke is volt rájuk. Az a legszörnyűbb ebben a doktorban, hogy nem tudok vitatkozni vele. Mindig meggyőz, hogy igaza van. Nem bírok a logikájával. Pedig különben igazán nagyszerű ember lenne, de hagyjuk ezt. Legyintett, és a háta mögé igazította a párnát. Meséljen hát, drága Ilja Jefimovics, drága rudos uram. És ha már így hívom most is, mint annak idején, kezdje azzal, mi van a trojkánk harmadik emberével? Mark Matvejevicsel, a csodálatos Antokolszkijjal. Én tavaly találkoztam vele utoljára, amikor idehozta az a szerencsétlen, ide, Babilonba, a legszebb szobrait. Persze úgy járt velük, mint minden igazművész ebben a városban. Idegen fogadták, alig látogatták a kiállítását. Miközben már egy évtizede egész Európa csodája. Sze, terrible! Tudja, mit mondott? Úgy fogadtak, mintha valami rosszat tettem volna, és mindenkit megsértettem volna valamivel. <Sessz> és el, drága Ilja Jefimovics! Ezt én is elmondhatom magamról. Iljának végre sikerült közbeszólni. Úgy tudom, Spinozáról tervez Szobrot. Spinoza-ról, A szokratész halála után? – Nagyszerű! – Azt láttam tavaly. – Micsoda szobor! – A szeme lehúnyva. – Nem tudjuk, halott-e? – Alszik? – Vagy részeg. – Azután a földön a felborult méregpohár, és amikor ezt megpillantjuk, azonnal tudjuk, pontosan tudjuk, hogy mi történt, és mit tettek a gonoszok ezzel a nagyemberrel. – tehát Spinoza. Bizonyára a kitaszított és megátkozott Spinoza, aki makacsul kitart meggyőződése igazsága mellett. Hmm, nagyszerű gondolat. Tehát Mark Matvejevics dolgozik. Nem szekték kedvét, ami szörnyetek kritikusaink. Jól van. Lehújta a szemét, és újra mélyen lélegzett. Mert ez a legfontosabb, drága Ilja Jefimovics. Nem szabad, hogy elvegyék a kedvünket, a hitünket a művészetünkben, hiszen éppen ezt akarják. De hiába akarják. Látja, én is dolgozom. Karja az asztal felé lendült. Olyan mozdulattal, mintha az újságok, kottalapok rendetlen halmaza tetején trónoló vaskos könyvet élő emberként mutatná be Iliának. Tretid, instrumentation, et de A nagy Hector műve. Igaz, ő is hiába írta meg a heroldot, a fantasztikusat meg a Rómeó és Júliát. Saját honfitársai értették a legkevésbé. Ő tanít most engem, mert szavamra még mindig van mit tanulnom tőle. És a két nagy munka, amit legelőször is be kell fejeznem, a hovánscina és a szorocsinci hangszerelése. Nem, először mégis a szorocsincit. Az most itt él, itt lüktet bennem. Azok a csodálatos ukrándallamok. Amikor ezt a gopakot komponáltam magára, gondoltam galambocskám. Vremó. Csak lélegzett vételnyi szünetet tartott, már is folytatta. De csak beszélek, beszélek, és nem hagyom magát szóhoz jutni, drága Irja Jefimovics. Az örömtesz ilyen bőbeszédővé, mert el sem tudom mondani, mennyire örülök, hogy itt láthatom. Erőben, egészségben, bizonyára tele tervekkel, munkával. Hogy van a családja? A két városka. Milyen szép és bájos a maga felesége, az a tündéri Vera Alexeyevna. És a kicsi? Hány éves is már? Kilenc. Jól vannak, egészségesek. Vera Alexeyevna szereti az otthonunkat. Alig mozdul ki, hiába bíztatom. De ő már ilyen. Igaza van Vera Alexeyevnának. Akinek ilyen derék férje, szép családja van, az minek is járkálna el az úrról. Az otthon... Ez az, ami nekem soha nem sikerült. Ilja úgy érezte, jobb, ha tereli a beszélgetést. Örülök, hogy ilyen jól találtam, Magyest Petrovics. Miért? Mit gondolt, mi lettem? Talán mást mondtak önnek? Tudom, tudom. A hangjában keserűség bujkált. Az a drága Vladimir Vasiljevics, annyira aggódik értem, hogy rosszabbat képzel és mond a valóságnál. Mit beszélt rólam? Követelem, hogy mondja el. Ez még rosszabb, mint az előző, gondolta Ilja, de most már nem lehetett kitérni. Mm, alig beszéltünk valamit, hazudta. Csak tegnap előtt érkeztem, és a vándor kiállítás tudja, hogy mindig mennyi gonddal, veszőtséggel jár. Csupán annyit mondott, hogy ön február közepén lett rosszul Dárja Mihálylovnánál. Nem tudom, miért mondott önnek szándékosan mást, mint a valóság, bosszankodott Mogyest Petrovics. Éppen ő, aki mindig olyan gondosan ügyel arra, hogy pontos legyen. Ilja magában fellélegzett. Vladimir Vasiljevics nem ezt mondta, de ez a hazugság alkalmas arra, hogy ne neki kelljen beszélni. Akarja tudni, hogyan is volt valójában? Hogyne? Ha csak a beszéd nem fárasztja, mondja ezt Petrovics. Ostobaság? Persze, hogy nem fáraszt és már csak azért is szeretném pontosan elmondani önnek, hogy lássa, nem olyan komoly ez az egész, mint a hűhót csapnak körülötte. Hallgatom, Magyest Petrovics. Nos, az igazság az, hogy az elmúlt őszön sokat, nagyon sokat dolgoztam. Augustusban befejeztem egészen, érti, egészen befejeztem a hováns csinámat, és utána... No meg megbár korábban is, teljes erővel dolgoztam az én kedves szorocsinciaiman. Közben a tanítás Dárja áll, meg a növendékeinek a kísérése. Mondhatom, ritkán volt egy szabad órácskám. De jól haladtam. Nem panaszképpen mondom ezt most magának kedvesem. Azután, amikor a Városi Hitelintézet termében az ingyenes zeneiskola három hangversenyt hirdetett meg, az a drága korszínyká a fejébe vette, hogy az elsőn az én régi kórusomat, a heri pusztulását is elvezényli. Remek hangverseny volt, egészen pontosan február harmadikán, mert Krasz és főleg Stravínski csodálatosan énekeltek, ami persze nekem nem volt újság, mert Stravínski már akkor is egy erejeteiben lévő nagyművész volt, amikor a felejthetetlen Petroftól átvette a szerepét az én Borisomban. Korszinka szokása szerint pompásan dirigált. Saját művei közül az Antárt választotta. Nem értem, miért éppen ezt a Senek egyidős régi kompozícióját. Meg a római karnevált, ami szintén az 1867-es évre emlékeztetett mindannyiunkat. Hiszen akkor vezényelte itt nálunk Berlióz. Nos mindegy, én nagyon boldog voltam. A Seynek Heribben nagy sikerem volt. Többször is kihívtak utána. Miközben meghajoltam, persze arra gondoltam, mit szólnátok ahhoz, amit most csináltam. Szerettem volna, ha a Hováns Csinából hallanak valamit. Például a Perzsa nők táncát, aminek az előző évadban már akkora sikere volt – de Korszínka sajnos nem kedveli ezt a részletet, mert véleménye szerint semmi nem indokolja a helyét az operában. Ha csak az nem, ahogy mondani szokta, hogy az öreg Hovánszkínak perzsa szeretői is lehettek, de szerinte ez nem elég érv, és ettől én olyan méregbe jöttem, hogy nem emlegettem tovább az én drága Hováns csinálmat. Még most is bosszankodom, ha erre gondolok. Ne izgassa fel magát, Magyesz Petrovics. A szürkés szemek körül a ráncok megrándultak. Ne izgassam magam, mindenki ezt mondja! Nem értik, hogy a nyugalom, a halál? Vagy csak nekem hazudnak? Mi erről a véleménye? Hazudnak vagy nem? Féltik önt, Petrovics, és ezért kérik, hogy ne izgassa magát. Én is ezért mondom. Féltenek! Akkor féltettek volna, amikor jól tudták, hogy amit a műveimről mondanak, meg amit nem mondanak róluk, csak kifogások. A fél elismerések, a kétségek, amibe taszítottak. De hagyjuk ezt. Jobb is, Magyesz Petrovics, mert azt hiszem, nincs igaza. Nincs, aki ne szeretné önt a mi körünkben. Az egyformán széles és magas homlok alatt a két ritkás szemöldök tűnődve felhúzódott. Sokféleképpen lehet szeretni, kedves Ilja Fimovics. De igaza van. Hadd meséljem tovább. Tűnődve maga elémerett, Aztán váratlan élénkséggel felkapta a fejét. Volt azután még egy fellépésem, február 9-én. Kísértem. És akkor is nagy sikerem volt. Régóta tudom már, hogy ha nem kötne le úgy a komponálás meg a tanítás Dárja Mihálylovnánál, egyedül a kalimpálással is meg tudnám keresni a kenyeremet. Azután, február 12-én, Dárja Mihálylovnával, Szohanszki tábornokékhoz voltunk hivatalosak. Tudja, a lányát, azt a bájos Natália Ivanovnát, Dárja Mihálylovna tanítja énekelni. Kedves este volt, Natália Ivanovnának nincs nagy hangja. De igazi őszinte érzéssel énekel, ismeri a dal lelkét. Glinkát énekelt meg súmont, és mert már nem először muzsikáltunk együtt, nagyszerűen megértettük egymást. Sikerünk volt, még a vacsoránál is a mi kis hangversenyünkről, meg általában a zenéről folyt a beszélgetés. Persze, hogy néhányan, miket mondtak a zenéről, arra jobb nem emlékezni. De tűrtőztettem magam, nem mondtam semmit, amit bárki is gorombaságnak vélhetett volna, már csak dárja mihály Lobnára való tekintettel is. És csak pesgőtíttam. Az se sokat. Töprengbe ráncolta a homlokát. Látja, éppen ez az, amiért mégiscsak hiszek Lev Bernardovicsnak. Ő volt az egyetlen, aki ezt elhitte nekem. Mit? Nem értem az összefüggést, Magyest Petrovics. Majd mindjárt megmagyarázom. Úgy éjfél felé egyszer csak azt éreztem, hogy nem tudok felállni a kanapéról. A baloldalam úgy zsibbat, mintha egy hangyabolyba ültem volna. És amikor mégis megpróbáltam felállni, szényen szemre eldöltem. Dárja Mihálylovna persze azonnal kocsiba rakott, azaz rakatott. Úgy támogattak két oldalról Szohánszkijék inasai. Gondolhatja, milyen kellemetlen helyzet volt. Azután a házáig egyfajtában csak a szemrehányásait hallgattam ennek a nagyszerű asszonynak. Hogy nem tudok vigyázni magamra, hogy mértéktelen vagyok. Hogyha már a saját egészségemre nem vigyázok, legalább másokra legyek tekintettel, és így tovább vég nélkül. És ön mit felelt erre? Őszintén szólva, még ha hagyott volna is időt, hogy válaszoljak, akkor se tudtam volna megszólalni. Nem csak az oldalom zsibbott akkor már, hanem az arcom is. És a nyelvem valóban nagyon nehezen forgott. Mintha a kis Jarosz Lavecben töltöttem volna az estét, és nem egy tábornok házában. A világ drága Ilja Jefimovics. Kitágult körülöttem. Azután meg úgy összeszűkült, hogy azt hittem, szétrepesztem a hintót pedig csak ketten ültünk benne Dárja Mihálylovnával. Szörnyű lehetett. Az volt, és másnap még rosszabbul lettem. Akkor végre Dárja Mihálylovna is kezdte sejteni, hogy nem az ital az oka a rosszul létemnek. Mert amikor valamit el tudtam dadogni, folyton csak ezt hajtogattam. Hiszen csak pesgőt ittam, és igazán nem sokat és akkor Dárja Mihailovna elhívta Lev Bernárdovicsot. Úgy van. És ő azonnal elhitte, hogy így történt. És Dárja Mihailovnának is megmagyarázta, hogy a rosszul létemért csak akkor lenne felelős a pesgő, ha romlott lett volna. De hát ez éppen Szohánszkijéknál elképzelhetetlen. Azután azonnal intézkedett, hogy ide kerüljek. De erre már csak homályosan emlékszem. Mosolyogva nézett iljára. Ez hát az én történetem, drága rudas uram. És most kimerültnek érzem magam. Nem, nem a beszédtől. Ahogy elmondtam, újra végigéltem az egészet. meg megijedt. Ha ezt tudom, nem engedem, hogy elmondja, mondja ezt Petrovics. Igazán sajnálom, hogy így történt. Felugrott, kifelé indult. Azonnal szólok az ápolónővérnek, vagy még jobb, ha Lev Bernárdovicsot hívom. Magyasz Petrovics hanyatt dölt, de a szeme élénken csillogott. Nem, nem, nem, maradjon csak velem, galambocskám. Kátya úgyis nem sokára visszajön az újságokkal. Higgy nincs semmi bajom. Ha szól nekik, hogy rosszul érzem magam, még képesek megfosztani engem a maga társaságától. Ezt pedig igazán nem akarom. Kicsit pihenek, és mindjárt jobban leszek. Lehúnyta a szemét. Éliá ugrásra készen telepedett vissza a szék sarkára. Nem volt meggyőződve arról, nem hibázott-e, hogy nem szaladt a doktorért. Mogy ezt Petrovics mélyen, de egyenletesen lélegzett. Éliá aggódva figyelte. Megőszült, mondta tegnap Vladimir Vasiljevicsnél megvillanó szemüvelge mögül Rimskyi Korszakov, akit éljá a régi barátság ellenére sem tudott soha, még gondolatban sem Korszinkának nevezni. Nos, a római... Éliá inkább ezt a nevét szerette használni, ha rágondolt, túlzott... Magyest Petrovicsnak nincs sokkal több őszhajszála, mint amikor utoljára találkoztak. Arca a halántékától lefelé ugyan egészségtelenül vörösbehajló, amit még jobban kiemel ornyergének és homlokának viaszos fénye. A régi dúszsörény is egy jó újnyit hátrált a medve koponyám, de ha rendesen fésülnék, és a szakálla sem nőne úgy, ahogyan kedve tartja, Aránylag nem sok változott ezen az íjjának oly kedves arcon. Nyitott hálóingének gallérján vékony, piros-fekete hímzés futott végig. És Ilja, emlékezve arra, amit a doktor mondott, szemével a házi kabátot kereste. Ott volt az ablak előtti zömög karosszék hátára vetve. Mély, mohazöld bársonyán a gallér májva szín. Ilja elégedett lehetett vele. A karosszék sem volt kórházi bútor, és bárhonnan is került ide, egyedül ez látszott alkalmasnak arra, hogy Magyest Petrovics kényelmesen és nyugodtan üljön benne, ha nem az ágyában fekszik. A világítás így éppen alkalmas, és az is marad, legalább déli egy óráig. Érjá nem törődött azzal, bárki bármit is mondott az elmúlt két nap alatt Magyest Petrovics állapotáról. Érezte, és ezt fontosabbnak ítélte, hogy gyorsan kell dolgoznia. De hová teszi a vásznat? Moszkvából csak ecsetet és festéket hozott magával. Egy kiállításkor soha nem lehet tudni, mikor és mit kell hamarjában javítani. A képek megsérülhetnek szállításkor, vagy már a kiállítás rendezése közben. És Iliát csak a saját készletében bízott. Vásznat Vladimir Vasiljevic szerzett valahonnan, de álványt nem sikerült a keríteni. Ilja különben is legfeljebb egykori mesterétől, Kramszkolytól kért volna szívesen. De úgy érezte, hogy ezt éppen ezúttal nem teheti. Ha már Vladimir Vasiljevic, ki tudja miért, elkövette azt a tapintatlanságot, hogy nem Kramszkolyt, az itt élő legjobb portréfestőt küldte hogy Petrovicshoz, Irján nem tetézi ezt azzal, hogy éppen irványkoljevstől ki érvényt. Az egyik kisasztal lapja, persze előbb le kell róla rakni azt a töménytelen rendetlenül szétszort apróságot, ami elborítja, talán alkalmas arra, hogy kissé megdöntve rátegye a vakrámát. Szokatlan lesz így dolgozni, de nincs más választása. Ilja végighordozta pillantását a szobám. Fehérre festett szekrény, ugyanolyan asztal, két asztalka, két szék, éjeli szekrény, a világos szürke paravánok mögött fehér fal. Eddig minden gondolatát lefoglalta a Magyest Petrovicssal való találkozás benyomásainak zuhataga. Elsősorban az, hogy mit és hogyan feleljen neki. Most azonban olyasmivel találta magát szemben, amire nem számított. Soha nem festett még portrét ennyire világos háttérrel. Nem valamiféle akadémikus elvezette ebben. Ha csak az lett volna, ilyen már rég alkalmat talált volna rá, hogy megdöntse. Az emberi arc csak a sötétebb háttérből képes magától értetődő természetességgel kiválni, hogy azután önmagán belül a vonások árnyaltsága teremtse meg a személyiség saját univerzumát. Ilja számára azonban mindennél többet jelentett az igazság. Ha itt fehérek a falak, világos szürkék a paravánok, akkor nem festheti meg sötét háttérrel, mondja Petrovicsot. Ha a karosszékben ül majd, barról kapja az ablakon beáradó fényt és arca a fehér háttér visszaverődésétől majdnem árnyéktalan lesz. Mondjanak akármit a kritikusok, Írjának valójában egyedül Vladimir Vásiljevics megjegyzései tudtak csak fájdalmat okozni. A szépség egyedül az igazságban van. A festés mélységesen nehéz és igen bonyolult dolog, vallotta Iljá az adott pillanatban visszaadni az élet egész, egyetlen érzésbe tömörített igazságát, nincs ennél merészebb vállalkozás. Iljának eszébe jutottak meddővitái Pável Mihálylovicsal, aki is sokszor kérte számon tőle, miközben egy pillanatra sem tétovázott, hogy Ilja valamennyi munkáját megszerezze képtára számára, a kép, az emberek szépségét, a valóság. Túlságosan felháborító ahhoz, válaszolt Ilja ingerülten a távol levő Pável Mihálylovicsnak, hogy nyugodt lelki ismerettel díszítéseket hímezgessek. Hagyjuk ezt a jól nevelt úri kisasszonyoknak. Újra a Petrovic Petrovics arcát nézte. Milyen sokfélének is látta már ezt a kimerülten, a párnába süppedő arcot. Indulattól fűtöttnek a viták hevében. Átszellemültem boldognak az zongora billentyűi fölé hajolva, amikor Boris volt, és várlám, a gyermekszoba fiúcskája. A szávisnának könyörgő félkegyelmű ványa, vagy ugráló Ádám csutkájú, a latint és saját dadugó vágyait otrombán keverő papnövendék. Látta álmodozónak. Mély kétségbeesésbe merültnek, és emlékezett azokra a pillanatokra is, amikor a szemek konyakadta természetellenes csillogását, lassan felváltotta az a tétova merev tekintet, ami már csak pontatlanul volt képes követni a körülötte nyűsgő valóságot. Mindet meg kell festenie, és egyiket sem. Mindegyik arcnak benne kell lenni abban az egyben, ami a vászonra kerül, és az az egy mégiscsak az lehet, amit most lát majd, ha a karosszékben jobbról éri a fény, és az árnyékokat feloldja a hátulról visszavert ragyogás.